Süleymanın məsəlləri 16-cı fəsil Ürəyin fikirləri insandan, dilin cavabı isə Rəbdəndir. İnsanın bütün yolları öz gözündə təmiz sayılar, lakin Rəb ürəhləri yoxlar. Görəcəyin işləri Rəbbə ver, onda niyyətlərin yerinə yetər. Rəb hər şeyi məqsədinə müvafiq yaradıb, O, pis insanı bəla günü üçün yaradıb. Rəb qəlbi təkəbbürlülərdən ikrah edər. Doğrudan da onlar cəzasız qalb. yoxsul insan, şər danışan axmaqdan yaxşıdır. Bilik, yoxsa həvəs, yaxşılıq edə bilməz. Tələsən tərsə düşər. İnsan öz səfihliyi ilə yolunu altüst edər. Ürəyində isə Rəbbə hitdətlenər var dövlət dost artırar kasıvı isə dostları atar yalançı şahid cəzasız qalmaz yalandan üzə duran qurtuluş tapmaz çoxları nəcabətlinin üzünü görmək istər səxavətli adamla çoxları dostluq edər Yoxsuldan qardaşının da zəhləsi gedər, Dostları ondan lap uzaq gəzər, Yalvararaq ardınca düşsə də yaxınına gəlməz, Anlayış qazanan öz canını sevər, Dərrakiyə bağlanan uğur qazanar, Yalancı şahid cəzasız qalmaz, Yalandan üzə duran həlak olar. Axmağa dəbdəbəli həyat yaraşmadığı kimi, Qulun ağalara hökm etməsi də yaraşmaz. İnsanın ağlı hiddəti ilə gidər, Başqasının günahını bağışlamaq ona şərəf gətirər. Padişahın qəzəbi aslan nərəsinə bənzər, Razılığı çəmənə düşən şihə bənzər. Axmaq oğul atasına bəla olar, Qavakar arvad kəsilməyən damcıya oxşar İnsana ev, var dövlət atalardan miras qalar Ağıllı arvadı isə rəb nəsib edər Təmbəllik insana dərin yuxu gətirər Avaralıq insanı ac qoyar Əmrə əməl edən canını saxlar Yoluna baxmayan həlak olar Kasıba səxavət göstərən sanki Rəbbə borç verər, çünki onun əvəzi rəbdən gələr. Ümid varkən oğluna tərbiyə ver, ölümünə bayis olma. Kəm hövsələ insan cəriməyə düşər, onu qurtarsam belə yenə də davam edər. Nəsihətə qulaq as, tərbiyəni qəbul et. Bunun nəticəsində hikmətli olarsan. İnsanın qəlbində çox amalı var, Amma Rəbbin niyyəti həyata keçər. İnsan etibar arzular, Yoxsul adam fırıldaqçıdan yaxşıdır. Rəbb qorxusu insana həyat verər, Ona şər yaxınlaşmaz, tox yatar. Təmbəl əlini qabda olana batırar, Ağzına belə aparmaz. Rişxətçini döysən, Cahil insan uzaq görən olar, Dərrakəlini danlasan, biliyini artırar. Kimki atasını soyub, anasını qovar, xəcalət gətirən övladdır, ad batırar. Oğlum, bilik verən sözlərindən dönmək istəsən, tərbiyəyə qulaq asmaqdan vaz keç. Yaramaz şəhələdən.